بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درشني حديثة برجين من إمام بخاري وصمسي od Abdullaha ibnu Mesuda, radijallahu ta'ala anhu. U njemu stoji da je Allah, poslanik sallallahu aleyhi wa sallama, kazao Al džennetu akrabuli ahadiku min širaki nali, wa naru mithru dalik. Džennet je bliže jednom od vas, nego njegova šnjira na sandali. A vatra isto tako. Ovaj hadis Allah poslanih sada Allah njime je želio reći da u stvari između nas i svega onoga što je Allah Đulašanom govorio o budućem svijetu, o ahiretu o džennetu, o džennemu o zagobnom životu deli na samo izlazak duše iz djela smrt a on može biti iznenadan I zato su neki učenjaci iz ovog kadaisa razumjeli upozorenje čovjeku. Da može iznenada preseliti, iznenada umrijeti. Bez da bude opasno. Bez da bude dug na posteli pa da ima vremena da se pokaje, pa da ima vremena da razmisli, pa ima vremena da će ovdje, da će onde vratiti se onom, da će onom Otkud znaš što ćeš li imati to vrijeme? Jer Janet je tako blizu, poput šnire na obuči, kako kaže poslanik sallallahu ar-evi sallam. A je tako. Zavisuje tvojih dijela. A ako su ti dijela, dijela džernet li? je blizu. A ako su ti dijela, dijela džernet I ovaj hadis nas podsjeća na to da treba dobro da pazimo šta radimo. Jer ahiret nije šala. Nije nam poslanik sallalaha, sa ali se ostavio treći mjesto. Ili džennet, ili džennet. S obzirom da ovaj hadis ukazuje na brzu smrt, a živimo u takvom dobu i takvom vremenu, da vidimo ljude danas zdravi, sutra ih nema, Razboli se kratko, bolesti su tako postale nekako teške, ubitačne za ljudski rod, da ljudi brzo odu, brzo nestaju, samo ti se izgubi s očinu i čuješ preselio, a i mlad bio i zdrav i uspišan, nije imao čak ni finansijskih problema, ni problema u karijeri, ni ništa. Jednostavno u takvom vremenu živimo da su veđevi jako brzi, kao da kose ljude. Pa je li preneseno od Allahovog poslanika, sallallahu arayhi wa sallam, u vezi s takvom vrstom smrti? Kažu učenjaci Hadisa, nije od poslanika, sallallahu arayhi wa sallam, preneseno ništa posebno i ništa specijalno u vezi toga. Jednostavno, to je Allahov kader, sudbina, on određuje kome hoće generacijama ljudi kojim želi takvu smrt, generacijama drugim ovakvu i tako dalje. Ali je pranasen od poslanika sallallahu alejhi ve sellemu predajanju za koji učenjaci kažu da je dobro i prihvatljivo da je brza smrt rahatluk za vjernika a kazna za nevjernika odnosno neka vrsta kazni za grešnika jer mu nije ostavljeno vremena za pokajanje a za vjernika je Allahova milost tada je sačuvao raznih bolesti, dugotrajnog ležanja u postelji i svega drugog što slijedi pred smrt i u samu smrt. Volimo Laha da, da živote završi sa dobrim, lijepim i da nas uzme sve na najljepši način u slavu Laha nebina Mohamedu Ali uzabio sam.